Kapitel 13 En sønn er vis der hvor det er en fars tukt, men botteren er en som ikke har hørt refselse. Av sin munns frukt spiser en man det som er godt, men foredernes sjel er vold. Den som vokter sin munn, bevarer sin sjel. Den som lukker sine lepper hvitt opp, for han blir det ødeleggelse. Den late viser sig å være begjærlig, men hans sjel får ingenting. De flittige sjel, derimot, vil bli gjort fet. Et falskt ord er noe den rettferdige hater, men de onde handler skammelig å føre vann her over seg selv. Rettferdighet verner den som ikke volder skade på sin vei, men ondskap styrter synderen. Det finnes de som gir seg ut for å være rike og likevel har de ikke noe som helst. Det finnes de som gir seg ut for å sitte i små kår, og likevel har de mange verdifulle ting. Løsepengen for en manns sjel er hans riktom, men småkårsmannen har ikke hørt noen refselse. De rettferdighets lys kommer til å fryde sig, men de onnes lampe, den vil bli slokket. Ved formastlighet volder en bare strid. Men hos dem som åd før sig med var andre er det visdom. Varr ting som skriver sig for tomhet blir fære, men den som samler med honn, han oppnår i høkning. Lang var i forventning gjør sykt, men det tte lækte det er et livet stre når det virkkle kommer. Den som har foraktet oret, av han vil et pant bli tatt, men den som frykter byde, han bli lønnet. Den vise slov er en livets kilde. Den vender en bort fra døden snarer. God innsikt gir velvilje, men foredernes vei er ujevn. En vei som klok handler med kunskap, men topen utbred dårskap. Et ont sendebud kommer til å falle i ulykke, men en trofast utsending bringer legedom. Fattigdom og vannære får den som ikke bryr seg om tøkt, men den som gir akt på en i han blir æret. Et ønske som går i oppfyllelse, er til behag for sjelen, men det er en vedestyggelighet for tåpene å vende sig fra det onde. Den som vandrer med de vise, blir vis, men den som har samkvem med tåpene, går det ille snderne for av ulikeke, men det ett færdig med det som er gått. Den gode etter later en arve til sønessønders, men synnderens velstan er hjem til en ett fødig. Småkors folkks pøde mark i rikellig med føde, men det finnes de som blir revet bort på gru av mangel på rätt. Den som spare sin kjepp, hater sin søn, men den som elsker han, Holder øye med han med tøkt. Den rettferdige spiser så hans sjel blir mett, men de ondes mage vil være tomt.